«Наше гетто. Ми на весіллі. Заспівали многое літа, випили за молодят, закусили, грає музика, сидимо та гуторимо. Паць, скільки молоді! Чом би їм всім не попаруватися? Ні, брикаються, не хочуть. Одружуються із чужими. Виходить, хоч гірше, аби інше. Молодша кумова дочка проходила, почула і собі в нашу розмову встряла. «А як же? Хочете, щоб гарний, освічений і українець? Де ж їх таких набереш? На забаву підеш, а хлопців немає. А прийдуть які? Сидять по кутках, попивають, танцювать, не спішать». «І то правда», – згоджується кум. «Глянеш в суботніх школах після п'ятнадцяти самі дівчата. Та й по молодіжних організаціях не краще. Дівчата, виходить, більше свого тримаються». А хлопці з чужинками одружуються. Ми самі тому винні, зауважує сусідка навпроти. Чужинки знають, як догодити. Поцілує, пригорне, приворожить, а наші чекають, щоб до них залицялися. Консервативні дуже, бо ми їх так виховали. А чого твій взяв модерну та й вже й розходяться? кривиться кума. Ех, хоч сядь та й плач. Хоч стоячи кричи – не поможе. Потім згадуємо перші руки нашого поселення. Купували ділянки десь на околицях, ні води, ні світла, ні каналізації, навколо чужина. От і наровив кожен оселитися між своїми. Парканів зразу не ставили. Ні, за що було. Вийдеш на двір, і всіх сусідів побачиш, і вже є з ким душу одвести». Це минає, мовить кума. Обгородились тепер парканами, обросли жирком, змінились обставини. А дещо те саме, потішає усіх, Гроші на всіх і вся даємо й далі, а часто й за океан посилаємо. І інші звички старі лишилися. Пішла недавно на шкільне свято, бачу, знайома на кухні порається. Я в батьківському комітеті пояснює тиждень пізніше йду в церкву і вона там вареники продає я в сестрицтві каже громада танці влаштувала Пішли й ми сіли за стіл коли знайома подає їсти чоловік в управі розповідає неловко одмовитись. союз українок базар влаштував і там вона помагає. еге голубонько думає собі тобою всі дірки затикають Придивилася краще, а воно й решта людей. Ті самі працюють. Ну що ж, значить в людей такий характер. Інші знов скрізь язиком махають, підморгує до мене кума, критикують, повчають, засідають. Сидимо ми отак, любенько, говоримо і всі згоджуємось, що немає кращого весілля, як наше. Куди там австралійцям? Та, правду кажучи, все у нас краще. І почали тут ми англійський світ до свого порівнювати. От, приміром, кажу, живу на тихенькій вулиці. Кругом самі австралійці. Вони по собі і ми по собі. І одного до другого діла немає. Дивлюсь недавно телевізію, коли сусіда показують. Того самого, що кожного ранку з сусеням на прогулянку ходить. Виявилось, він банки грабував і взагалі замочив хвоста не в однім нечистім ділі. А казав серце хворе, пішов на пенсію. Всі й повірили, роками отак дурив. А тепер скажіть, чи можливо це в нас? Та ніколи. В нас навпаки, міркує кум. Інший богодухов винне, а пришить йому таку справу, почуєш і вуха в'януть, а то й в газеті протягнуть. Чоловік, скажімо, хотів би от жінки втекти, чи нижком у гречку скочити. Де там? Не тратьку месили. Хоч ти на край світу поїдь, однак не сховаєшся, всі знатимуть. Бо це наше гетто, і закони в нас протилежні до англійського світу. Все у нас навпаки. В англійськім сміті сміємось із політиків, і королеву беруть на жарти, а в нас? Спробуй, зачепи когось, то засмієшся на кутні. Обнесена наше гетто високим невидимим муром, який кожен з собою носить. А взагалі затишно в нас. Ти усіх знаєш і тебе знають. Так згоджується сусід справа. Підеш, послухаєш на академіях палки промови і спиш спокійно вночі. Бо життя своє віддаєм за рідний край на кожній вечері. Чого ж можна ще від нас вимагати? От дома то там не дописують. Пішло трохи на Сибір, а решта не хоче. Мовчать, у рот води набрали. Та що там говорити, зауважує сусідка. України вже там немає. Оце тут у нас ще трохи існує при церквах та громадах. Почали ми за молодь знов говорити. Все їм у нас не подобається. Критикують, ума всім вставляють. Яйця курей вчать. Нема, щоб слух'янненько робити по-нашому. Адже старий віл борозни не скривить? Ні, зразу вони кричать. В демократичнім світі так не роблять. Або в англійському світі не так. А я своєму і кажу, вставляє кума. Як ти в англійському світі, то й роби, як їхній закон велить, а прийшов до нас, підчиняйся нашим. В тебе язик без кісток, меле що до голови прийде, зачепиш якусь святу корову, сам повієшся, а нам оддувайся. А він знов своєї, з дому скільки років, як виїхали, а й досі звички домашні. Яка, питає, різниця між вільним світом і тим дома? Тіпун тобі на язик, та за таке базікання там би вже на Сибіряку погнали, а тут ні. Хай хтось болотом обкидає, не велика цяця. Як подумати, і болото, кажуть, цілющі якості має, а плюнуть між очі, скажи, дощ іде. Та хіба вони це оцінять, додаю й собі. Все нарікають, що в нашому гетто їм задуха. Якби, мовляв, вікно прорубати, очинити двері навстіж, пустити свіжі думки та ідеї, ніби тільки й світла, що в вікні. В нас досить своїх світил. А двері навпаки. Треба закрить герметично, законопатить усі відтулини, бо з тим свіжим повітрям проникають ріжні бацилі, віруси і точать, розкладають нас. «Та хіба тепер гетто, як колись було?» – зітхає кума. «Тепер це воїстину прохідний двір. Швендіє кожна сюди, туди, своїми ідеями роз'їздились своїми подорожами на Україну». «Хто там буває, вже агентом вертається», – заявляє авторитетно сусідка навпроти. «Чула їх. Я б йому сім з непозначки почепила. скажімо, якусь літеру на рукаві, як за Гітлера» щоб інші знали і остерігалися. Тепер на собаку палець у а на агента попадеш, озвалась інша кума, та ще наїхало нових емігрантів. Та цим емігрантом то ми ще раду дамо, речу я. Пусти щутку, що він жидівську роду, а коли не батько, то дядько. І вже кожна їх десятою дорогою обминає. Гірша справа, як хтось із відомих з'явиться. Пригадую, плюща випустили. Така тоді Веремія піднялася, поки сидів у психушці, все добре, і зрозуміло було. Він страждав, і ми за нього страждали. Ну, демонстрували, вимагали пустить до нас. Та хто ж гадав, що вони возьмуть і уволять нашу волю. Приїхав плющ, як почав говорити. «Зовсім не те, що нам хочеться. Радимо йому. Говори отак, а він знов по-своєму. Хоч бери та знов саджаю психушку». Не встигли от плюща оговтатися, аж тут мороза принесло. А кум каже, «В нас від усіх недух свої лікає. Возьмуть дистильованої водички, всиплять туди трохи патріотизму, любові, єдності, збовтаються все» і дають порціями на кожнім святі чи ввечері. На закінчення проспіваймо ще «Згинуть наші воріженьки, як роса на сонці, і всі болячки, як рукою зніме. Так гарно почуваєш себе, що й на сон хиле. А Мороз вирішив лічить нас по-своєму. Послухаєш його промову, і наче електричним струмом тебе приймає, тіпаєся потім тиждень, як у пропасниці». Минулої неділі пішли ми до домівки. Казали, Велике ЦБ приїхало. Часто тепер до нас учащають, навіть з океану. Ну, що ж, поговорять, на ум розум наведуть, зберуть гроші, і їм, і нам користь. Дехто навіть гадає, що ми тут догори ногами ходимо, і розуму в нас через те не там, де в інших людей. Цього разу заля була повна. Доповідач говорив довго, аж сам зморився – Вертаємось додому з Христею, а вона й каже. Воно, звичайно, в газетах хвалить будуть, а як подумати, король все ж таки голий. Іншим разом прийшлось стрінутися нам усім на поминках. Чим раз більше приходиться нам отамк зустрічатися. В такі хвилини наше гетто незаміниме, бо поділена радість – подвійна радість, а поділене горе – півгоря». Дерево міцне корінням, а людина – друзями. Перекусили. Сидимо, слухаємо промовців. А вони говорять. І кожен краще від попереднього. Ось один саме промовляє. «Прощай, любий друже, ти помер так ненадійно». А кумаштовх мене підбік. Чи він помер, чи може ще живе? «Мовчи», – шепчу. Це він з англійської так переклав. «Несподівано». А оратор далі перечислює всі заслуги покійника І каже, ти відійшов від нас і лишилось по тобі порожнє місце Тут, бачу, вже й родина образилась Бо ж лише порожні люди лишають по собі порожнечу Навіть приказка є Добрі люди вмирають, а діла живуть Далі заспівали сумних пісень Чуєш, брати мій? Ще посиділи якийсь час, погомоніли та й розійшлися. До побачення, кажемо, до наступної суботи-неділі, коли дасть Бог знову зійдемось, бо кожен кулик до свого озера привик.